Tukke goeiemiddag aan amal wat ingeskakel is, jyp, dit was Ray Conniff wat vir ons die instrumentele uh, weergawe van Memories are made of this gespeel het en dit is min of meer indikasie van hoe hierdie program gaan verloop, ons het... Uh, op die draaitafel vandag is Albert West, en as die voor Jackson and Jules is daar, Cliff Richard het ek een paar van, BZN, Bonnie en uh, Sinter, uh, en Bonnie, uh, Tyler, kobus uh, en Hanley, Laurieke, Manuel Escortio, Muncho, en jylle spul ander, wat ons het, wat ons gaan vermaak vanmiddag. Groot concert, groot concert. So, ek weet jylle gaan het geniet, en, eh, uh, skop hulle skoene uit en doen so. Ons skop af in ons is heel eerste bedrywig met die ou wat ek altyd so oorbrek uh, Albert Hemmend. Ehm uh, hy hy't uh, uh, sy pen uit, vloei daar hordes treffers wat vir baie van die bekendis geskryf is. Die lijst is eindloos, en uh, onder andere het hy uh, liekies, ja, of nee, nie liekies geskryf nie, hy treffers geskryf, Vissaline Dion, Joe Dolan, Rita Franklin, Whitney Houston, Diana Ross, Leo Sayer, Tina Turner, Glenn Campbell, uh, Julia Gleisius, Willie Nelson, Bonnie Tyler, en uh, dan uh, vir, van die orkeste, het hy geskryf vir Ice of Base, Air Supply, Blue Mink, Chicago, Heart, uh, Living in a Box, uh, The Carpenters, The Hollies, The Pipkin, Stal, Ship, Westlife, vanaf Gibraltar, waar hy gebore is. Hier volg een van sy eierlikies, wat hy vir homself geskryf het, en vir ons schaan lever, soos net hy kan. Albert Hammond, Give a little love Living in this crazy world so could I dit was Albert Hammond en ek de klomp kinders ook daar gehoor wat saam met hom die goeie advies verspreid so selfs uit die mond van die kinders hoor jy give a little love give a little hope uh, make things better He? dit is ongelooflik wat jy moet so bykie liefde uit die hardheid kan vermag en uh, dit is hulle advies en daar die um, van hulle. nou het ons a birthday girl van die dag En ek praat van Letty Besaidnout Kruman. Baie geluk met jou verjaarsdag Letty. Mag die toekomsjare vir jou vol liefde, vreugde, seëninge en geluk wees met 'n rede om elke dag te lag. Sit terug en geniet vandag die bederf wat uh, ek glo o بوسen en die kinders wat ook daar in Kruman is rondom julle vir jou gaan opdig. Op dus, jy met 'n lekker verjaarsdag Letty. En hier is die kammels om vir jou Happy birthday to say Hip hip hurrah Vriende en familie, ja, is hier Sing lekker saam, van die lewe sit besie Ons is so dankbaar Jy is nog een jaar gespaard Ek lekker raak, bring die raak, bring die kamer raak. Dis nou tyd om jou kersen uit te blaas, haal diep as een men, wees ons vies pas, dis een groot plezier, om saam met jou te vier. as hy dit, was speciaal, net vir Letty Besaidnout, daarvan Koerumon, sy vier jaar vandag, en uh, ja, Koobus moet uh, uh, die vier is seker al in die gang, soos my uh, uh, uh, advertentie gesê het vir die program vandag, vandag sal, uh, uh, schaapjoppie, ons gaan nie oorboord met die vlees vandag nie, uh, schaapjoppie met uh, so'n stik dit moet grabou woors wees, ek so sê, dit is my nog altyd, ek het het nog nooit raak geseen nie, soos ek om een dag per ongeluk, uh, sommer net gevat het, en toe ek by die huis kon, to maak ek die, maar uh, wat vir my snaaks is, jy kry hom in soveel verskillende diktes, jy weet, en uh, hulle lyk nie allemaal die nie, maar hulle smaak allemaal heerlijk, grabouwors, uh, daar waar kristoi vandaan kom, uh, van grabouw af, Oké, okay, ons stap aan en wie is nou op die draaitafel? Albertus Petrus Enrique Gerardus Westlaken. Jo, klink of hy Afrikaans kan wees, maar hy is toe nie. Hy is op 2 September 1949 geboore en uh, hy is 4 Juni 2015. Is hy oorlede, hy is beter bekend onder sy verhoognaam Albert Westlaken was een Nederlandse popzanger en platenvervaardiger. Hy was die hoofdsanger van die Shuffles. Julle onthou die shuffle? Shalala, I need you. Dit is lekker lekker danslikkie wat, hulle, wat die Shuffles gedoen het. Uh, van 1963 tot 73 hy is geboren in Hertz, uh, uh, Hertogensbos uh, Noord-Brabant in 1988 het West Duet saam met uh, Brian Highland. Tony Christie en Helen Shapiro uh, van hulle treffelikies opgeneem, sovel as twee duete met Nicky Stevens, Nicky Stevens is hy nie die ou wat uh, toeterscooter nie, ek weet nie, en vir die album West and Friends. Maar nou, vandag bring hy vir ons, die waar ons sit, Jenny Come Lady die uh, lekker in.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 Sunlight in your hair You're soft, soft, too low to no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 I'm I'm in love with you. Jenny Kam Lately, Albert West, wat al gesing het, en, uh, ja, van Nederland, ek sien Letty, sy is ingeskakeld, nou dis nou nie die Letty wat vir jaar nie, hier is een ander Letty, daar van Kempton, en, uh, Sy sê ons met vaar, pa Hendrik moet ons groete stuur en uh, die ma, o, oh, Hendrik sê ek, meen Henny natuurlijk ne, en ma en siste Lena, amal luister in en uh, sy stuur groete vir julle amal. Uh, nou, nou die dag het uh, pa Henny my eindelijk reg gehelp, ek het bubbles gehap toe ek nou probeer onthou, Waar is hy vandaan? En toe het hy later gesê Hey, ek luister vir jou Ek hoor die, hoor, weet nie waar ek vandaan kom nie En dit is Western Area Nee, uh, en nie Weweers uh, Hy was ook uh, van welkom gewees Hy weet van die dinge Wat haar aan die gang was En hoe welkom Sy atmosfeer was en sovoorts Sy hartseer om nou Die stad te sien Um, oké okay, en ek sien uh, Judy, Judy uh, uh, Swannapool sy is ook ingeskakel en sy uh, gaan saam met ons die program geniet vanmiddag um, right, ek het net nou hele klompie genoemd van wie ons allemaal na luister vandag nou die volgende een op die draaitafel is die dame wat ek altyd sê die een met die sterk stem, Petula Klaak 1964 was sy een reese treffer in Frankrijk, maar die 60s was rond, bezig om rondom haar te gebeur en sy was nie deel daarvan nie. Die uh, muziekproducent van Pire Records, Tony Hedge het het goed besef en gevolgelik het hy vir Petula Clark in Parijs Frankrijk gaan sien en voorgestel dat sy weer iets in Engels moet sing om 'n hupstoot in haar uh, loopbaan te gee, sy toe direct daarna die leekie Downtown opgeneemd. En, haar gewoldheid het duidelijk weer gestuig. Petula Klaak, ons gaan nou na haar luister. En die een wat sy gaan sing, is, dit was op het stadium, was dit ook die kenwijsie van hierdie uh, program van ons, die treffers van Tuka Totnoom, nou, en die lekkie is The Song of My Life van Petula Klaak. Julia Clark ook baie baie gewild geweest in haar daardie da, tyd. En uh, ja, ek sê altyd, jy weet, ek wonder of het moontlik is om een gunsteling sangeres te kies of 'n gunsteling sanger te kies. Ek glo nie dit is moontlik. Mense kan nie net een gunsteling hê nie. Jy weet, jy, jy kan sê, "Joh, dit is my gunsteling gunsteling" en dink jy ook sê, "Dit is my jy weet, so kan jy aanhou en aanhou en, uh, maar, ok, Petula Klaak val definitief in die kategorie van my likings uh, sy is een van my gunstelinge. en ek het die hele klomp oor joh, ek het hordes ginstelinge En ek, ek, ek gaan nie een van hulle kies, boe, boe ander nie. Ek weet nie, ek, dit, dit is net een onbegonne taak. Mens kan dit nie doen nie, mens weet nie hoe nie. De, een is so goed as die ander, as ek om bleik en naike kom. Oké, okay, nou, nog een ginsling van my, is die een met nou op die draaitafel, Bonnie Tyler. Sy was geboor as Geynor Hopkins, in Skewen en Wallis. Sy en haar drie susters en twee broers het in 'n vierslaapkamer munisipale huis groot geword met 'n pa wat in die koolmyne gewerk het en haar ma was 'n huisvrou. Hulle was 'n diep familie en sy het ook in die kerkkoor begin optree waar haar sangtalent reeds baie prominent was. Sy het aanvankelijk beginne werk as uh, in een kruidenierswaardewonkel en in 1969 tweede plek behal in een sangcompetitie stig sy haar eie groep Imagination en verander toe ook sommer haar naam na Sherene Davis so uh, sy nie verwar moet word met uh, Mary Hopkins wat ook daar tyd beroemd was nie. Ons gaan luister na Bonnie Tyler en die liekie is net so mooi liekie ook Blue. I'll take a train to know when This love is a sacrifice My heart ain't big enough, babe I'm not alone the child Tomorrow's such a long time My dreams are running wild Oh darling I'm crazy After all Bonnie Tyler, en, of nie, hoe sê ek, Tyler, Tyler, Bonnie Tyler, Bitter Blue, is die liekie, ja, dit is net so moeilik soos het is, om een ginsteling uh, sanger of sangeres te hee, so moeilik is het om ginsteling liekies ook te hee, of, al is het van een uh, kunstenaar, ek het, toe Bonnie Tyler nou opzet vanmiddag, toe gaan ek die haar speelhuis, Je, sy het, daarom maar jy weet, soveel, soveel groot treffers, en elke jy weet, toe sê ek maar, jy nie, my nie, my nie, my en ek kies toe maar, die bitter blue Wright, die ouwe, wat ons nou na gaan luister, hy het ook in Zuid-Afrika gestudeer, so wie is hy? Ja, hy het medisch gestudeer in Stellenbosch, dit is Roger Houtike Hy is geboor op 22 maart 1936 en is een Britse sangerlikje skryver en muzikant wat in Nairobi geënde boore is. Sy muziek is een elektrische kombinatie van volksmuziek en populaire likjes en hy is seker die bekendste van sy prachtige bariton sangstem en sy handelsmerk uh, uh, en ook sy uh, merkwaardige fluitvermoe vooral, ne? Ek, hoop, ek weet nie of hierdie likje wat hy vir ons gaan lever vandag een vluit in het nie, uh, ons is een machine, maar hy vluit fantastisch, en dan het hy ook baie vaardig met die kitaar in die hand, ons luister na Roger Woteker, en die liekie is The Last Farewell, The ship lies rigged and ready in the harbor Tomorrow for all England, she says Far away from your land of endless sunshine To my land full of rainy skies And I shall be aboard that ship tomorrow My heart is full of tears It does farewell For you Are beautiful And I Have loved you dear More dearly than the spoken Word can tell For you Are beautiful And I Have loved you dearly More dearly There's a wicked war ablaze And the taste of war I know so very well Even now I see the foreign flag of it Their guns on fire as we sail into hell I have no fear of death, it brings no sorrow But how bitter will be this last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 Death darkness gather all about me And my ship be torn apart upon the sea I shall smell again the fragrance of these eyes In the heaving waves that brought me once to me And shall I return safe home again to eat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 Volk en volk Roger Witteker The Last Farewell Ja, as jy op baie boot klim En jy seil weg En uh, wil hy is so op pad oorlog toe Hy sê As hy nie terugkom nie, en sovoort En sovoort, laat my dink aan die toe ons Grens toegegaan het, jy weet Baie van die ons, soos ons op die trein klimt om daar na, na Grootfontein toe te gaan waar ons uh, afklimmstasie was, uh, dan sê hulle, hey, ei, ek gaat hulle so skiet en ek gaat hulle so skiet, maar jy weet, baie van hulle vergeet, dat die ouwens terugskiet, jy weet, uh, Grootouwens, soos ek bijvoorbeeld, uh, kryp weg, achter so oumaar boompie, jy steek heeltemaal aan al twee kante uit, maar as hy is koot te beginnen klap, dan uh, weet jy nie waar, om in te kryp en waar, om weg te kryp, om, ja, nee, dit is uh, tra, traumatisch, dit is uh, jy is nooit seker, gaan jy terugkom of nie. Maar, ja, dit is dinge van die verlede. Raad, right, die groep wat nou, uh, ons sê ees go, goeiemiddag, aan Kronstad, Kronstad, jy is ingeskakeld, uh, Louisa Hensmeijer, daar van Kroenstad, en jy sê, jy like die muziek wat jy hoor vanmarrig, en uh, gereelde luisteraar, Louisa, en ek weet, Motty, uh, de kok, daar van George, sy is ook een gereelde luisteraar, ek het snaaks, ek het nog even Joy gesien, van Amerika, Joy Schwerthly, daar van Surprise in Amerika, uh, sy luister ook gereeld saam, uh, so, as jylle al reeds ingeskaak is, eh, uh, Weet, uh, geniet het uh, uh, die muziek enzovoorts right um, ok nou kom ons by Brotherhood of Man Britse popgroep wat in die 1970 succes behal het hulle het uh, die Eurovisie Song Contest van die 76 gewend met uh, julle amal ken om Save Your Kisses for Me en nou ek het altyd gedocht tis een Suid-Afrikaner wat dit gesing het sy wil kiesies to me. I Iemand soos Ellen Garrity of, nee, moet seker maar nie wees nie, ek weet nie. Uh, of, uh, miskien het hy dit net gekover, ek weet nie. Hy uh, het miskien hulle grootste sukses in hulle geboorteland in die Verenigde Koninkryk behal, met no drie nommer een solus en vier top 20 albums. Die groep die hier steeds voort uh, en lever vertoonings recht Europa, die totaal Uh, wel, in totaal het hulle 16 atelier albums uitgereik met uh, wereldwee verkoper van 15 miljoen plate. Ons luister na Brotherhood of Man, moet hulle, vir my die mooiste een wat hulle uh, opgeneem het, en dit was in 1978, en dit is Beautiful Lover, Brotherhood of Man. Brotherhood of man, maar het klink vir my meer so sisterhood of man uh, met al die vrouwensverrassing en mens al dink brotherhood dan moet het net het klomp mans wees maar uh, ja, dit is een uh, mooi lekkie van hulle van 1978 en uh, Judy Swanepoel, daar van Johannes, ach, Johannesburg <laughs> Pretoria's wereld uh, sy sê sy, sy hoof ook van die muziek, sy sê sy is een mooi speelhuis, so ver maar uh, wacht, daar is nog om te kom daar is nog heel wat om te kom so kom stap aan en die volgende op die draaitafel is ook weer, weer eens een ginsling wel hulle sangeres is een van my ginsling damekies en ek praat van die siekers, Australianse of Australiese popkwartet wat oorspronkelijk in 1962 in Melbourne is hulle gestig, hulle was die eerste Australiese pop muziekgroep om groot albumverkope en suksesstatus in die uh, Verenigde Koninkrijk en Verenigde Staten te behal, hulle was baie gewild in die 1960s en hulle bekendste bate soos een mens haar kan noem is, ja uh, hier is die een wat ek van gepraat het, Judith Durham, sy is op vokale en uh, soms het sy ook een bykie tafier en tamborein, tamborein gedoen, Ethel Guy op kontrabas en koor Keith Potger op 12ste gitaar en banjo in koor en Bruce Woodley, op gitaar mandolin banjo in koor nou daai 12 van Keith Potger 12-string gitaar dit hulle uh, dit is nou die Seekers en wisse ander daar's da 'n ander groep wat ook bekend is daarvoor dat hulle al hulle inleidings Uh, word met 12 string. en dit maak een groot verskouwer, is prachtig, uh, om dit so in te lei, en uh, ek wonder is dit nie voor Jacks in the jail nie, kan wees. Oké, okay, ons gaan na die seekers luister, en jy weet, ek het 2 van hulle leekies gekies, maar hulle is so baie, baie bekende leekies, dat soos uh, A World of Their Own, en uh, jy weet, die type goed, um, dat toe to dok ek ek veel, twee kies wat mens minder hoor, maar wat ook prachtig is, en toe kom ek op met, the times are a changing, dis een van die likies wat ek gekies het vir die siekers en uh, die ander ene, it doesn't matter anymore uh, vooral hy is vir my baie mooi hier kom die siekers the waters around you have grown, and accepted that soon you'll be drenched to the bone. If time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll like a stone, for the time they are a-changing. To Tough writers and critics, who prophesy with your head, and keep your As hope come again And don't speak too soon For the wheels can't spin And there's no time to move at its name. For the loser now will be later to win For the times they are to change Don't suffer, congressman, please be before For he that gets Will be he who has scored There's a battle outside it rains In to shape your windows And rattle your walls. For the time They are the newer, if you can't lend your hand, for the times, they are a -changing. The light is drawn, the it is come, the slow one now will later be found, does the person. sang daar van Judith Durham wat vir die siekers uh, hulle hoofssangeres was sy, uh, to, later het sy solo gegaan, ek denk van 1967 af, daar rond, het sy solo gegaan en uh, ja, en ook uh, klompie, uh, prachtige liedjes uh, opgebring uh, sy tot a akkepalka gesing en uh, nou uh, Letty van uh, Kempton sê vir my nou, haar paas is ook een uh, Uh, uh, aanhanger of uh, uh, uh, uh, uh, dat hier die Judith Durham is ook een van sy ginslinge nou, jy weet dat as, as ek my ginslinge op een hand moet sê, ek weet nie wat er volgorde nie, dus Judith Durham, dan, ek seker hy moet dan van Annamaskuri uh, ook hou hy moet dan van Marie Mathieu uh, en uh, Olivier Newton John is daar so en uh, wie is die ander jy uh, wat ek net om gedink het Wel Judith Durham natuurlijk, uh, en yeah, ja, dit is van my gunsteling sangeresse, die, van my sangers, uh, wel, ons sal luid by een lys van hulle kom, maar ons is, uh, ek sê, goeiemiddag en welkom by die program vandag aan Johan Kool, hy is daar van, uh, is het Kraaifontein of waar is hy vandaan? Um, So iets, ja, hy is, ja, uh, dit is Kraai von Duyn en uh, hy luister ook en hy sê hy geniet die program. Uh, hy sê hy sê daarvoor die zwart koolstoof uh, en want uh, dit is uh, eisig koud daar by hylle, wel, koele rug dan uh, in uh, Kraai von Duyn. Uh, lekker luister, Johan, ek hoop hy geniet op die program. Raad, right, kom ons stap aan in die volgende groepie op die draaitafel. Kom ons, uh, ja, ek weet hulle is nou land uit. Ek weet nie, ek is nie seker of hulle in Nashville. Ek dink amper hulle is Nashville toe. En ek praat van die groep. Eh... Uh, O oh nee, nee dit is nie, ek dink aan die Campbells Hierdie groep is Smokey Hulle is alom bekend vir die treffer Living Next Door To, hulle is nie Hulle is uh, van Brits afkom En het begin as The Yen Hulle het uh, lang lijst treffers Wat strek van oktober 1963 En hulle het, het die brander derijare gerei En so tot onlangs soos uh, Twee jaar terug nog Het hulle rondreise nature gedoen and the most important is of course living next door to Alice uh, don't play your rock and roll for me lay back in the arms of someone if you think you know how to love me and the thing that they are going to do today is few dollars more it's a Clint Eastwood movie here come on smokey it's a rich world behind the scenes I They tell it all, more she takes, the harder they fall Now she ain't easy, she ain't tough She's had it good, then she's had it rough I guess it don't come too much, but all she's got dit klink soos Delilah She'll show you her heart and then she show you the door ah, dit is nou nie right um, op 25 mei 1999 stel, hier sien ons het nieuwe, nieuwe rigge muziek ook hier so uh, stel Blackmore's Night hulle Likkie, Under the Violet Moon vry en wen daarmee die New Age Voice of the Year toekening vir die beste vokale album in 1999. Nou Blackmore's Night is die Brits-Amerikaanse duo bestaande uit Richie Blackmore en die meisie met die pink haare as Scandise Night. Ok, ons gaan luister na hulle Under the Violet Moon, wat vir my uh, is een van my meer onlangse rennes re, re, stijle uh, uh, uh, en uh, ja, in daar die opzicht val hy ook min of meer in een ginsling van my. Black most night, under a violet moon. Enchanted wood under a violet moon Fortune teller, what you see? you Future in a car Share your secrets, tell them to me Under a violet moon Under moon Night Under a Violet Moon. Ok, ek dink ons kan vandag nog eniekie indruk voordat ons by Fanny Spot kom en nou vandagse Fanny Spot is een wat ek al opgehaat het in die verlede, maar uh, lang terug so. Uh, julle moet maar nou omweer luister en hy uh, is uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, so lang klaas gespeel, julle het om al vergeet so. Maak asof het die eerste keer is wat julle omhoor. Nou, ons uh, gaan nou luister na uh, ken jylle vir Wilhelmina, Jacoba, Weweers. En ek geloof nie, sy is familie van Leti nie, ne, of van Henny. Sy is in Johannesburg gebore, op 26 november 1934, sy het Afrikaanse muzikant, sy is die sangares van veral lichte Afrikaanse muziek, maar later jaar het sy ook uh, Afrikaans en Engels uh, uh, gospel muziek toe sy nou solo gegaan het in Ja het sy gospelmusiek, sy het bekend geraak met die liekie Jy is my lieveling van die echtpaar Sissy en Willie Cooper wat hulle in die dertig keer jare gecomponeer het. Die liekie was die themelied van een gelijkmatige of gelijknamige rolprint wat in 1968 waarin sy teen oor Frans Marx gespeel het. Uh, dit is natuurlijk min sjoel. Nou, Min het in 2015 vir Sean Meinard aangestel as haar bestuurder, op ja. 26 januari 2020 uh, is uh, Min Shaw ingehuldig as een levende legende in die Zuid-Afrikaanse legende museum. Sy was een van slechts 20 legendes van wie daar ook een boorsbeeld gemaakt is. Ons luister aan Min Shaw en die een wat sy pel. Ok, kom ons maak hier is, is twee liekies van haar, ons maak hierdie ene wat sy saam met Lance James, die een voor die funny spot en die ander ene wat sy sing, uh, is uh, na die funny spot en uh, so, dit is heel eerste, gaan ons luister na um, Kokkewikie, Sing Jolikie, dit is my show met Lance James en dan na funny spot min show met een klein en nachtig al ruit, hier kom sy Koppelieter, singeliekie van die broe moorde do van show en hevel blau sy sit in die wilde vei roep ons een keer na by my en hy Pieren kans, hy voel die oor aan, hy sy het juist Kiep so'n saal en kwee verlaan en kruist hier in in huis Hy sit in die wacht en piekie in die vroege moorde In saal en, en hemel blau Sy sit in die wilde vee, roep hom sit hierna by my Heriaal voor piek, my vrou, Dan glyk die pan in vroue môre toe, van son in hemel glo. Sês het dan die wilde vy, roep om sy vuur my, and I want to be made from. Kyk sy sit die wilde tij, roep vorms het hierna my, die aardwoord, piep, my As hy, dis die volledige liekie daar, en hy is onder 2 minute, is min wat mense deesdaal kry, dat die liekie minner as 2 minute is, om die volledige liekie te, uh, te speel. Nou ok, nou het ek gesê, ons gaan luister na Tertius, Willem, Jacobus, en dit is Tolla van de Merwe. Hy is geboor in Klein William op 21 augustus 1943. En ja, hy is oorlede daarna by Belfast, dink ek, op 7 augustus 2000. En dit is, hy was Afrikaanse televisiepersoonlijkheid, storyverteller en komediant. Hy was die eerste keer op SAIK se program Makelas te sien. Sy sien, die bekende Wikus van de Merwe, is self noemenswaardige sanger van de Merwe, matriculeer aan die oorschool Klein William en verwerf na school NT53 kwalifikatie. Hy trou met Marita Bauer van hulle vier kinders Wikus, Anel, a, Bauer en Kara. Hy sterf in 2000 in een motorongeluk. Ons gaan luister na Tolle van de Merwe en die story wat hy vertel is die een van die Merry-Go-Round. Lang laatst nou geluister. Hier is een oom wat my gesê, dit oom op Kim William, wandelige ou man wat daar al oorlede is, hoort u al die gesê? het gesê? Wat nou dag gesê, om dat het vierde of een jaardag of vier, maar hy kon het niet bijwoon, maar hy is al al dood. <lacht> maar hy, het, o, o, hy sê toe van my toe hy sien ons gaan nie wil toe dat op hulle daar, het hulle ook al die Nieuweland toe gegaan, maar hulle het met die ouw Volkswagen komedie gering. Hy sê die ding was so oud, dat sy draadloos nog Hoog Hollands gespeel het. Hy sê, en hy was so stadig, hy het eerst met die Dammeter gehad, en hy het hier in m'n gegaan. En nou hulle, nou het die voetbal gekom, en nou het die weaie dinge bij die rugby gebeur, maar om die story nou, dan so te maken, dat ons kan aangaan met die program, tolle hulle nou hey. die aanlaat, huis toe kom, en weet hoe het nou ook nou maar Nieuweland geniet, soos hulle, plat langer Nieuweland kan geniet, en jy weet, een man wat te er veel gedrink het, hy wil ons nog alweer even heen rij maar hulle is daar er nou aan die rij, nou, nou weet, nou rij hulle maar huis toe en toe die berg afsak, en daar bij dal, toe sien hulle maar daar onder is luchtjes van a merry-go-round en toe sien hulle maar des ding wat hulle nog kan gaan, gaan rij en hulle besluit toe, hy moet nou gaan word en die man is daar af en nou kom, het is to laat aans, maar en toe hulle nou kom instap toe kom hier die nachtwag uit en hy vraag, ja meneer, alle zei, oh papa, ons wil een swing vaat <lacht> alle zei, die man zei, Van, hee, maar die plek is toe dat zei zondagmorgen 1 hier al deze hele man, nacht toe is toen niet kijk eens op hm. alle zeven omhoog, maar hij goed dat alles opmaakt <lacht> en het was aan mij lang, het is alle grootpellen, hangen om elkaar zijn nekken en hij zei, oké, okay, dat kan nog rijden, en hij pakte alle mooie swings en vertel je om twee daar, twee, hier, twee, hier, twee, daar dat die wiel nou mooi gebalanceerd is, zei die om en die tijd alleen loop om die engine te loopstaart dat het nog voor eerst komt toen hij zo wegstapt toen roep hij in om hem en omgeem sommer die oorigen van die bottle om zei, jij kan nog zo lang drinken, zo lang oorigen maar oorigen wil je spelen jouw papa oorigen wil je, ja en die om zei -t -t -t, man, die tijd, toen zei niet hij stampje manier, ik zal er een heel op hij zei, Tolly, toen die engine starten word ik, hij wil hoog Want hy ma die plats intrek, toe vlie die swings weg. Op my maag omrug dat ek rekmerke kreeg. Hy sê, ons hang bodie veel. Ons hang is so nie, ons hang so. Hy man stap op die botel, rug op onder die swings. Hy liep sê daar in die sink, en is het dat die, want waar we om die en die net sê geknop had, die En als daar die man voorbij kom, hy sien, hy As die lang die dat typen, aardig het dood, to weet ek, vannacht het aanswingreie op. En die driver dood. Nou jawas, nou jy weet in die eerste paar SS daar uit. Maar na een wat jy weet, ons het dier mekaar geëet, en dier mekaar gedroomd. Ek voel die, want ek kan woelen. Aan by die lucht voorbij gaan, op by gaan, sien dat <laughs> Die perigervades oho. Mag aso wat messy poort gesy. Maar gelukkig tamelik by bin ja. Sou kom by net by bin kom slap ons nou reg die bykbeen nou hier. En goue my back up te proof I see. Gestort ek go. Laughs iemand deur. Ons kon net toe. Hey! <laughs> As die die, al Waar is hier volgens van die nag vanhang kom Maar hang nou so op alles saam Rediswing. <laughs> Alle vliegen naar Hoopberg, je weet. Je weet niet waarom, vang nu alle wijn zijn voor ons, ik niet zo'n belouw, ik niet zo'n haas. Als je er zeer voelt een zeer eindje vangen, zei kik. ik kik. Hij zei, broer, later, je weet niet, zeer je, he, he, he, he, he. Maar hier komt niks uit. Hij zei, gelukkig, je weet, die zeer voelt vaak nog drank, want die kost alleen niet wijn. Alle vliegen om elkaar vast te zien met kinderen. En zit die recht op in die lig wat, sodat jy voetjies maksou. Tot jy eens nis tot opra. <lacht> <lacht> <lacht> Na die voling nie. Vol van bulte on in sal. En sê jy weet genadiglik jy later hoor jy enige sluk. Dan sak jy swink so dank nou. Nou, en daar word die man wakker. En hy hoor jy enige sluk en jy weet hoe lank jy geslaap het in die hittekondisies en, en gooi hom weer daar sitte is my vreepa hy sê die dag het ek gewet, die sterf ek die sien hy sê hoe tolle ons rei die ander dag morgen tien uur toe opstaande huiswings toe sê gelade kom swakman en moet hy kom niet juist want daar in die laatste draai wat die sienstje sien, het ek gesit dink in my sone en ek het gedink in my sone maar hoe ek my ouw vrou of op droes sit. Al het waar gesê, sy was so'n din stingeltje goudsblom toe ek al op halet in die makkoland vir die vrou. Vandaag sit ek met so'n kaktus. <lacht> ek het waar gesê, die ouwvrouw is net so'n aprilmaanse waardlemoen, hy leek nog na iets, maar hy smaak na <lacht> Allee, so is het voor my voorbij gekom. Die nou gaan ek daar my huis toe. Toos by die huis kom, toe staan die kaktus in die voordeur. 100 er vlees van kwijf. Iedere been haar groei so deur die sige kouse soos die kak en lakse <lacht> Sy sê vir my dille het vir ons heel nacht bakker bakkerle vir nacht van bekommeris en daarvoor sê dille vir naan vir ons en die kinders sê dat er toe vat as America oran ons is Ja, soos hulle sê, dit is nie waterstorie vertel nie, dit hoe jy hom vertel. En Tola het net die uh, talent gehad om dit so oor te bring. Right, uh, ek het gesê, ons gaan nou aan met Muncho en hierdie keer is het weer oor een volkie. Voor die, uh, van die spot het hulle die uh, kokkewietie. Litressen, uh, allesou uh, klein en nagtig hou. Dis net seekien, nie hulle nie. Sy. nou langer en die bloem het amrede sou. Goom dien en te me, en sien melodie van hou. Kleine nagtig hou nou oh, die eerste maal jou nieuwe soete lente lied wat noch niemand in die Welt ken kleine nachtegaal ons hoor die eerste maal jou skone lente melodie war die hele landse harte weg langs die waterstroom en as jou vlug jou na ons draal wil ons ons harte vraal Kleine nachtegaal zing nog net eenmaal Vermei lief lang en vermei dan is al ons leed verhoor Goed voorbij hmm. Was hy, min sjo, kleine nachtgal Was, a, was hy, sy was een baie gewilde sangeres ook Oor boerenplaas en oog daar onder op die plaas Saan oom Willem uh, Oor dit is, jy is my lieveling Soveel likies wat vir haar groot groot treffers was Wat amal in van gehou het. Oké, okay, ons gaan aan en ons kom nou by een groep, hulle is The Bachelors. Hulle was een gewilde muziekgroep, afkomstig van Dublin in Ierland. Ach, ek sê enig iets, uit Ierland uit is een treffer vir my. Uh, maar hoofdzakelijk gebaseer in die Verenigde Koninkrijk, hulle het verskye en in internationale treffers gedurende in 1960s gehad, en 8 top 10 enkelspelers, uh, in die Verenigde Koninkrijk tussen 1963 en 1966. Die stichterslede van die groep was Connith, Connith uh, Klaski, uh, hy is op 18 August, oh, November, 1935 gebore en hy is oorlede op 20, 2022 in april, ja. Sy broer Declin Klaski, gebore 23 September uh, 1941, en hulle fron, uh, vriend Uh, Sean James Stokes, geboore 13 Augustus 1936. Hulle het hulle eerste groep in SAAM gevorm in, in 1957 en hulle was the Harmonicords. Harmonicords, ja. Backflakey, wat noem is dit. Uh, uh, dit was een klassieke instrumentale harmonica vertoning. Ons gaan van hulle luister, ook een groot treffer vir hulle gewees, I wouldn't trade you for the world I wouldn't trade you for the world. the stream Trade you for the world I wouldn't trade you for the world, sê die bachelors. Uh, en, yeah. ja, um, Audrey Landers, Afton Cooper, was sy moos in Dallas gewees. Uh, Suksesvolle actrice, zangeres, skryver, komponis, producent, ja, uh, yeah, sy was bekend onder die naam uh, vir haar rol, Afton Cooper, vir acht jaar lang, in die televisie Reeks Dallas in 1978 en honderde televisie optredes in 1980 en 90s. Wanneer wat so gebeur as hulle nou weer die hele reeks terugbring van die, die, die, die hele story van Dallas of hulle nog so een groot treffer sal wees? Ek denk so, miskien, maar jy weet ek kan nie verstaan dat hulle soveel spandeer om na die hele reeks te maak en om dan eenmalig wees, en nou leid daar iwers in die archiebe. Maar in elk geval, sy is echter uh, die afgelopen paar jaar in die Verenigde Staten bezig om haar tieners seen, of een van hulle, uh, Daniel Landers, sy muziekloob aan te bestuur en te vervaardig, as ook die succesvol bekendstelling van haar moede onderneming. Oké, okay, sy gaan nou vir ons syng, Audrey Landers, um, en die Likie is, eh, uh, Pil, sy is in 1983 opgeneem, Little River is hy liekie sy naam, uh, ek hou van sy uh, catchy tune. Bo Throw the colored ball and they hide away But the devil stopped their harmless play Little Tommy tried to catch the ball He tumbled into the water and he lost control But Mary's little hand couldn't save the boy about it anymore What had happened on that water Tell me Little River, 1983, Audrey Landers En, ja, is een lekker catchy tune, soos ek gesê het, voordat hy begin speel het Ek krij hier nou een boodskap, net kyk waar Goeiemarrag Ludwig, sê hulle En, ek weet, dit gaan goed met Joni Garde En, ja, ek luister ook, saam met Letty Dit is Henny, Letty's vader van Western Area, en alle aan ander vrienden van die program, uh, moet sê die program is weer een wener vandag, baie, baie dankie, en ek sê ook, baie, baie dankie, uh, dat uh, jy so sê, uh, lekker om die naweek so te begin, en sê net vir Letty, sy vriendin Hannely, as sy luister, uh, hoop sy geniet die program, net soos uh, hulle dit geniet, eh, uh, Mooie dag verder sê hy, lekker naweek en alles wat mooi is vir jou in die garde. Nou ja, ek wonder, ek dink Hanlele is plat in die bed. Hulle het aandoening wat hulle eh, wel. Ek moes gestraand vir hulle instaan, het lyk like nie of hulle al beter is nie, want sy skakel gereeld in, wanneer ek op is en hulle het nie ingeskakel nie, so ek neem aan dat hulle nog plat in die, op hulle rug lee in die bed, uh, dat hulle nog nie wel is nie, dat hulle nog oorlik is, maar ek sal die boodskap aan haar oordra, dat haar groetnis van jou kant af oor kom, en hey nie. Ok, um, wie is nou? Sandy Shaw, o, Sandy Shaw, sy is geboore, Sandra Ann Goodrich, op 26 februari 1947, was een van die meest succesvolle vrouwelijke Britse sangeresse gedier in die 60e jare, sy sing vandag vir ons um, Mansiege die pond A mooi enekie, uh, hy was ook baie gewild gewees daai tyd The rain was fall I flew out of town I went to Paris for the day And I got to know A certain Romeo With those So gentle Continental ways Monsieur Dupont Monsieur Dupont You made me see So tenderly That I was never I promise you be blind. I know it's wrong But I don't ever want to go home anymore You said hello to me And I began to say That I could fall Dit ciao oh. En ja, Frans, Frans is daar maar so een romantische taal, je weet uh, ek, ek verstaan nie een woord wat hulle sê van hulle Frans paard nie, maar het klink vir my so mooi, het voel je weet, ek kan na jouse hand gaan vasthou wat de Frans sitte en geselsdaad um, Vanity Fair is een groep en die lekkie Hitch in a Ride is geskryf dier Mitch Marie en Pieter Kellender kalander, en uh, uitgereik as solo, uh, dier die Britse popgroep The Vanity Fair aan die einde van 1969 dit het in februari 1970, nummer 16 op die UK singles charts bereik maar was een groter treffer in die Verenigde Staten, op nummer 5 op die Billboard Hot 100 die leekie handel oor een jong man wat probeer duimgooi omdat hy nie geld het nie Vanity Fair doen vir ons Heetje na het, ons dit nie gekend toen ons in die army was nie. Uh, ja, stek op julle hande wie, wie ook nawek pas, dan klim jy op hy pad. Je weet, ek het al dier nacht, uh, ek het die vrijdagmardag kam, ek, uh, is ons af, dan kan ons nou eers uitklaar en dan val ons in die pad met ons duime en betek hier eers die saterdag kom jy by die huis en welkom aan van Pretoria af, en dan, kan jy hier die satra, daar moet jy vroeg vroeg, weer, op die pad wees, om, terug te haak, kamp toe, he, is dit er die moeite werd, al die, jo, net vir, a, a dag by die huis, eh, uh, ja, haak jy, dier, hietje na raad, van het die ek kom haak, Vanity Fair, wat een duim in die opsteek, iets in Was in 1969. Ja, ek het altyd om uh, um te hike, uh, toe ek in die army was. Desdag kan jy dit meer doen, nie, al is jy in die army. Maar in elk geval, uh, het ek die haikerei gesien, uh, soos visvang, jy weet. As jy lands die water sit, jy sit daar, met jou stokke in die water, en dan, ewe skielik kry jy buit, Het kan een grote wees, het kan een kleintje wees, nou, dit kan een Mercedes wees wat jy oplaai, het kan een bietelkie wees, weet, <laughs> en, ja, wat gaan jy volgende vang, wie gaan jy volgende, het kan so lekker cherry wees met een, een rooikop of blond, en, uh, wat in een sportsmotor afslaan kap, hey man, wanne ek so na aan het terugkom in die kamp, dan vertel die ouder ons van my, hoe hulle so lift gekry het, maar het het nooit met my gebeur nie. Ek weet nie of hulle die waarheid gepraat het nie, maar amal so lekker, Thierry het hom opgetel, en uh, toe eerst by haar huis gestop, laat hy eerst koffie gaan drink daar, toe vat sy hom verder uit die dorpheid, laat hy daar die volgende dorp kan gaan nemen. Ek glo hulle nie. Maar kom ons stap aan, en ons is nou by die groep rabbit. Nou, ek het een persoonlijke opinie ook oor hierdie groep, en my persoonlijke opinie is dat hulle die grootste, grootste potentiaal gehad het om een super, super te word uh, as dit nie vir die onenigheid tussen die klompie was wat uh, daar plaasgevind het nie en ook die feit dat hulle in Zuid-Afrika uh, was, want hulle uh, kon internationaal meegeding het, hulle was sterk genoeg, hulle was goed genoeg. Uh, hulle was een Suid-Afrikaanse rockgroep wat in 1972 gestig is, hulle word ontwikkeld dier die groep, de Conglomeration, bestaande uit lede Trevor Rabin, uh, en dan Ronnie Robot en Neil Cloud. Hulle successe het ingesluid om die top van Suid-Afrikaanse treffersluis te, te maak met die treffer Charlie, en in, in 1976 was dit gewees, en toe in 1978 het hulle opgebreek. Uh, Rebben het later a, a, a, groep, a, deel geword van die groep, um, wat was hulle, by city rollers, ja, en uh, ja, soos ek sê, hulle het groot, groot potentiaal gehad, daar was soveel onder ons is, in die groep, die ene se pa, het die groep bestuur en die ander was nie happy daarmee nie en en en, dat is een hele lang story, en nou ek weet hulle twee groot treffers gehad, daar een wat ek nou net uh, genoem het, Charlie was die die kies naam, en die ander groot treffer wat hulle van nou vir ons gaan sing is, hold on to love hulle die looks ook gehad hulle die, man hulle was net recht vir groot groot roem oh. Yeah. absoluut wereldklas groep, rabbit van daar die jare en uh, ja uh, ek glo en ek is oortuig daarvan hulle sou die Beatles eeuwk nie gewees het of nee daarom nou nie die Beatles nie maar hulle sou rarig hoog op die agenda gewees het as hulle die uh, samenwerking gehad het en as hulle in die buitenland kon deelneem sonder uh, enige konnotaties soos het daartijd was, die boykot en als wat Suid-Afrikaans was. Oké, okay, wie is volgende? Kom ons kyk hier op die draaitafel. BZN, suksesvolle Nederlandse popgroep, wat vanaf 1966 tot 2007 reekstreffers gehad het. Uh, dier die hoog productiv productiviteit en gedisciplineerde werksethiek ethiek, te combineer met hulle buitengewone gevoel vir wat gehoor graag wou hee, het groep 30 jaar trefversluis teenwoordig in Nederland paal in mate vergelijkbaar met die van Clifford Richard en in die Verenigde Koninkrijk op die stadie en hulle is beloon door een rekordgetale platinum certificering vir hulle albums. Hulle is meestal Engels en Frans wat hulle in opgeneem het, maar het ook sukses gehad met materiaal in Nederlands en Duits. Ons gaan hulle luister en die liekie wat hulle vir ons gaan doen, is ook een van hulle goede treffers, is Love is like a ribbe be it inbunzoner non when you're just a little girl don't know much about a world life so easy nothing's answered you got no worries god no care all your secrets me God almighty Suddenly... ZN, hulle het klomp, klomp mooi treffers gehad, hulle het meer geconcentreer op die melodietype met sekte easy listening uh, soos hulle dit genoem in daie tyd en dit het vruchtig gewerp, want hulle het baie gewild geword in, in daardie opzicht ok, nou een van ons vriendinnen ons uh, radiostatie vriendinnen ek praat van Francis de Jager daar van Springs, uh, ek is nie seker of sy in, hy weet baie keer skakel sy stilletjes in, en luister saam, sonder om een woord te sê, Francis uh, is country sangeres, daar van Springse wereld, en sy is kans bezig om, uh, wel, sy probeer nou meer van haar eie liedjes te komponeer en een album te maak met liedjes uh, wat sy self gecomponeer het. Uh, sy hy het so baie coverliekies al gedoen. Uh, ons gaan nou luister na Francis van Springs en die liekie wat sy vir ons gaan sing is Don't Cry Joanie. Luister. No, no. Tettle down But these words sê, die tragische story is het nie ek is die eerste keer wat ek mooi na die woorde luister van die specifieke liekie en uh, ja, dit het nie mooi uitgedraad vir arme Gemini. nie um, ok ons is nou by Bonnie Sint-Lay en die uh, unit Gloria, wat die liekie is, waai oh, kiekie man Hoelala, hoelala, hoelalala. En ek wonder, ek gaan die woorde boek opkijk, wat dit alles beteken. Dit is Waikiki Man, dier uh, Bonnie Sinclair en Judith Gloria. Ek weet nie wie even, wat even dit is. Nou ja, Annikie Forrie van Port Elizabeth, amper kijk ek jou mis. Ek sien, jy is ook al een heel tydkie terug, wat jy al ingeskakel is, en jy sê, jy luister saam, en jy stier verjaardag wense vandag, en uh, ja, een wat ons allemaal ook ken, het haar saamgebring na die reënie toe, El Rien, en sy verjaard vandag, en uh, ja, so El Rien, van ons kant af ook, sê ons uh, baie baie geluk met jou verjaardag, dit is seker jou 24ste, is het nie? Of so iets, ek, uh, ek, ek, ek nou nie, <laughs> maar in elk geval, jy moet een wonderlijke dag he, en hoop dat is daarom mense daar wat jou kan bederf, En, uh, ja, dank jy dat jy vir uh, Annikie, na ons reënie toe, saamgebring het. Uh, sonder jou, so sy nie daar kom wees nie. Ons is blij om haar weer te sien. En, uh, ja, sommer om jou te ontmoet ook. Uh, jy met een lekker verjaardag gegeven dag. En uh, ek sal so, wat hierdie program behoort, 5 uur te laat te maak. Maar ek gaan om bykie stretch vandag. Ek gaan deur na half 6 toe. Uh, dan, uh, direct daarna sal ek een glaasie gaan klink op jou verjaardag. Uh, baie geluk en uh, geniet wat jy, uh, jy jou verjaarsdag. Ok, uh, ons is nou, jy weet hierdie volgende ene, is een wat ek eindelijk normaal weg sou los vir my uh, zondagprogram, zondagmiddag om 3 uur doen ek uh, ook een uh, muziekprogram en dit is meer van die rustige muziek. Maar hierdie ene, hy uh, uh, wil hom nou speel, so ek gaan hom nie laat wacht. Vir sondag nie, ek praat van Barry Colbert en Eileen. Hy het mekaar 1963 ontmoet, die volgende jaar het hy getrou as die dieu begin optreed, hoewel Barry ook voor sy huwelik in groepe gespeel het, kon in die dieu nie doorbreek, in die muziekwereld nie. Dit was deels omdat Berry actief was in die Engelse Weermacht en daarom dikwels moest trek van die een plek naar die andere plek. Nie? In 1994 ach, 74, het Barry, Eileen en twee kinders in België beland en daar is ontdek dat dier die destijdse dikke vervaardiger Roland Uitendel uh, het hy julle ontdekt en Barry en Eileen het in 1975 een deurbraak gemaakt met If You Go, ek het er herrie gedink If You Go is baie meer onlangs as 1975 maar daar het jy dit uit die perse bek uit uh, ok, hulle woon steeds in België vandag uh, ons gaan na hulle luister met If You Go julle sal die liekie herken zodra hy begin uh, en soos ek sê, hy is eindelijk een lekkerder een van my zondagprogram maar ek wil hom graag luister vandag hier kom hy Go, Barry en Eileen wat dit gesing het, en uh, ja, um, oké, okay, nou ek weet om 6 uur, begin Rudolf hier op Ramkart Radio, begin hy met sy uh, program op spoed, uh, en uh, dit is een heerlijke, heerlijke saamgeselsprogram, dit is... Uh, wat deurgestuur word en hy speel amal wat hy kry en uh, soos ek sê interessante gezels uh, dwarsdeur en uh, groete stuur en boodskappen stuur en so en die muziek is ook magnifiek uh, en dit is op spoed wat sê hier op radio, Ramkat Radio gaan plaasvind, op die ander stasie op uh, Radio Eendrag, dink ek dit is om 7 uur, wat uh, DJ uh, Doep Christel Doep, wat hy boere muziek program het, en ja um, hy sê muziek wat jou voete laat dik, en uh, dit word saterdag, 12 uur, word die program herhaal so wees seker om daar ook te luister, dit is tussen 7 en 8 uur. en dan ook die line sy doen normaal weg op vrijdag maar daar, hier by 6 uurse kant doen sy eh, ook een um, program een geselsprogram en uh, het weet nie met wie gesels sy vanmiddag en waar oor nie maar uh, Wees seker, dit gaan iets interessants wees. Sy uh, het elke vrijdagmiddag om 6 uur gesel sy met iemand en uh, dit is altijd een trefferprogram wat sy daar aanbied. Ok, kom ons stap aan na die volgende plat en dit is uh, Glenn is Lynn voor Jackson and Jill en die liekie is, hey mister. I know, I know nothing about you, of so iets, ne, hier kom 1968, for Jackson and Jill, met Lennis Lynn as die Jill in die groep. Nou is hier, uh, ek denk hulle is meer modern, is hulle nie. Uh, Nazareth is die groep, hulle is een Scotse groep wat in 1968 gestig is. Hulle het verskye treffers in die Verenigde Koninkrijk, sowel as in verskye ander West-Europese lande in die vroege 1970s gaat. Hulle het internationale gehoor met hulle 1975 album Hair of the Dog bygekryd. Die groep gaan voort om opnames te maak en om te toer. Ons gaan luister na Nazareth en die liekie is dis, hoe kom ek sê, ek dink hy is meer onlangs. Love Hurts Ek, ek groen nie, hy baie oud nie. Ons luister Love Hurts te maak seer, is wat hulle daar sê, ok ons kom by my ander ginsling dame, na namus en dit is a waaie kondios uh, mag God met jou wees, Dink ek is wat dit beteken, waaie kondios en na Alborada al de despertar, feliz te espera, si tu corazón yo voy a donde quiera. prachtige melodie op die specifieke liekie van Nanomus Koori, Vaya Kondios. Ek weet, daar was een groep ook met die naam Vaya Kondios. Maar in elk geval, ons stap aan en ek wil dankie sê Dion, wat uh, ingeskakel is op uh, Ramkat en hy het my laat weet dat die vorige liekie, Love Hurts, was al in 1975 opgeneem. Nou ja, daar heet jy dit, ne? En ek, asof hy onlangs eers bekend geraak het, miskien is dit ook om ek om verwaar uh, aan een uh, uh, uh, onlangse liekie. Oké, okay, ons het nog nie uh, uh, genoeg Afrikaanse liekies gehad in hierdie uh, program vandag nie, so ek er gaan so paar Afrikaanses nou omgooi. Kom ons skop af met Kobus en Hanlie, uh, hulle sing eers vir ons Kamakama en dan sing hulle uh, een lied van Heimwee. In al die tye so en ek wonder altag vir joune die antwoord vind ek in woorde sonder dat want dit parne Kamaka mama The saints so Kom maar kom maar vull ons is ferme karbel deur en dis dan kom maar ma, ja kan nie kom maar kom maar trou moet in met in nou my volgraag is lyre tra van ons en len kom maar Ik het jou gefund, kamma kamma In je zin dan zo La la la la la la la la Ter al Zijn zat heen Ik jou gefund, kamma kamma En mij zien Se danso kama hy Kobus en Hanlie is Kamakama en toe sing 'n lied van heimwee. Ook ok um, die dame ook Afrikaans wat pas op die wat uh, op die uh, Droutafolie is uh, bekend bekende pas aangeheer van Suid-Afrikaanse musiekwêreld en in die theater is Karen Hougaard al van haar 18de jaar bedrywig en het tot op datum 13 albums uitgereik. En heel wat enkel speler die is. Haar TV verskynings is echter te veel om te tel buiten dat sy soveel veelzijdige kunstenaar is of kunstenaarres dan. Uh, is sy ook die dichteres uh, wat al twee bundels gepubliseer het en sy is ook bekend vir haar kunstvermoe met een hele aantal suksesvolle uitstellings. Karen bly deesda in die Verenigde Staten. Sy syng vandag vir ons die een wat vir haar geskryf is en ek glo nie enig een kan die liedje sing soos Karin Hougaard nie en ek praat natuurlijk van Swalkie seer dit wat hy het van 23 gestraf en dit spool of Soos ek nou sê, die plaat is specifiek vir haar geskryf, want hy pas so by haar stem, uh, is die ander ene wat ook een liekie wat net by haar pas. Ek uh, weet, is nie net sy wat om doen nie. Baie mense doen kerrewein, maar as jy luister na my nie, glovee, is as kerrewein, dan is dit die beste beste weergave van die specifieke liekie. Oké, okay, ons is nou by Manuel, Escortio en Janita en hulle gaan vir ons ook twee doen, donkerbrein oe en dan feestheidse weesie. O God, nou waar is hy? oké. Okay. jou leef die bruid brand op jou handdoek op die strand is daar so veel ander wat my so benuid van ons deel elke dag as die sterre hoog booske doel as ons saam loop oor die sand dan verskyn een duisende Oe, ons deel die man aan Donker breng oe Lach as ons dans Donker breng oe Tot baie laat sans Donker breng oe Ek wonder of jy Lief vir my En by my gaan by Donker breng oe Lach ons dans Donker breng Hier die sommer Ek een filosoof Een dromer Mensen sê dit kan Nooit werk nie Maar donker brein oe Ek plees dit slo Donker brein oe Lacha soms dans Donker brein oe Tot baie laat sans Donker brein oe Vonder of jy Altyd nou hier by my gaan En loop waar die veste vent waai en jy'n nag oor skelies as jou hart draai en soek jy na sin in die ruig dag se vroeg tel nie befries nie want ons wees hier gou 1, 2, 3 maak ons ene nou die hande na hemel en wind Net soos die oudheid maak jy was die jou vriend Hoor die feestheidse weesie Isse was karnaval sy manjulik Scorsio en Janita en hulle twee het saam saam donkerbrein oog en toe feesttijdse weesie en ek het hier nou 'n boodskap van Henny weer gekryk en hy sê ook okay, hy groet so lang want uh, hy, uh, hy sê dis baie baie mooi program vir hom gewees voor waar baie lekker om saam te kon keir dankie vir jou mooi werk sê en uh, ek gloe ons vergeer dit op rechts, jy, eh, bou so voort, kan net ont, nie onthou, hoe laat maak jou program klaar nie, groetnis, nou ja, he nie, eh, oh, ek, ek bieg, eh, my program maak 5 uur klaar, ok, so, zodra dit 5 uur is, dan sal ek klaar maak, ok, nee, ek is in die gelukkige posiesie, dat na 5, 5 uur maak ek klaar, maar die volgende ou, kom ees 6 uur op, so ek kan speel my daar hier so tussenin. Jy weet, ek heb bykie hierdie kant toe, bykie daarie kant toe, en nou vandag voel ek lis om daar hier, uh, wel ten tenminste half uur daarvan te gebruik. So dankie dat jy luister, dit maak het vir my die moeite werk, om bykie moeite te doen en te gaan opsoek en kieskerig te wees, wat ek vir jylle opdis. Ok, ons gaan nou Virginia Lee, en die die is Tahiti, verre land, ek het ook vir my memories, ach, ek was nog op Laarskool, toe sa mense wat keier mense gehad het met so prachtige ou dochterkie, en die dochterkie was verskrikkelijk behep met hierdie liekie, so ver sy gaan, heel dag, uh, ek het naderhand uh, wel sy gaat vol, geraak vir Tahiti, verre land, en dis al wat sy geken het, en dis al wat sy heel dag gesing het, so, ek het eerst gedink, sy is cute en oulik, maar op een stadium toe toch ook nie hing. Ek kan nie daar meer saamleven nie. Virginia Lee, Tahiti Verre Land. Tahee. But Virginia Lee, en sy, as jy gang opkyk, en jy soek Virginia Lee Leekies, dan sy jy, uh, hoordes van hulle, en hulle is amal groot treffers gewees, en ek kry nou een boodskap van Letty ook, en sy sê, sy, sy stem saam met haar pa, dit was haar pa, hy wat nou net uh, voor hierdie uh, gecommente het, sy sê, sy, sy geniet ook hierdie program, baie, en sy sê, Virginia Lee is haar gunsteling. Sy love haar. Nou, ja, soos ek in die begin gesê het, van gunstelinge. Uh, ek weet nie, is my moeilijk om een te kies, uh, maar ek kan sê, Virginia Lee is sterk daarin. Sy is ook een van my groot groot gunstelinge. en dit kan ek sê, van kleins af, uh, van in die vijftiger jare, het ek uh, al een oog op Virginia Lee gehad en ek geniet nog elke keer as ek een van haar liekies heb speel right, wie gaan ons nou luister, kom ons kyk uh, ander, die afrikaanse dame, uh, Laureke Raug, en kyk hoe glinster die maan, ek weet, dit is een wat uh, Anja, Anja Gerber daar van uh, Rosenwald wat sy ook baie goed syng, maar kom ons luister, uh, Laureke Raug, hoe kyk hoe glinster die maan, moeilikie muziek was gegloe aan kerswees vader, in werkelijkheid rai hy moes met is leer. Maar hier stap hy dier die mies, met een streepsak en een kierie, en my boetie vraag, boer hy by klokko lang. Waar is jou rendier in silverspore? Waar is ons drome van gister Vlieg hoor die bome met my drome, kijk hoe glinster die maan. Die winde van die winter, het my kinderhart onnuchter, ek en moet die, die krye rooie jas in die laai. Jong van jare, oud van da, huil ek hartseer in my kamer, van die fantasie het soos die droom verdwijn. Waar is jou rendier in silverspoor,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 Waar een man so soet so suiker met die motor sonder duike En soen hy jou, denk jy dis net een droom Waar is jou rendier in silversporen? Waar is ons drome van gister aan? Vlieg oor die brome met my drome Kijk hoe glinste die maan Al bestuur hy jou ja, oud sê ek kerswees, vader, dankie, van al sy soene, as so suike, en in sy hande, die amand, vlieg hoor hy komen, met my drome, kyk hoe glinster hy maan. En eindelijk is dit waar wat sy daar sê, Uh, oor oh nie, hy het nou al een bykie gesak, maar jy uh, moet vanavond kyk hoe glinst die maan, uh, ek het verochend uh, ek weet nie wat het ek buitenkant kom soek nie so vroeg in die ochend, uh, maar toe sit hy omtrent 12 uur hier, hier rechtboe en uh, man, sy lyk daarom wat te prachtig, die maan right, ons is by Cliff Richard weer en hy is hier saam met die royal Philharmonic or case, and the minute you gone one minute you' gone before you walk out of sight i'm like a child all alone at night i stand sê, dit is een verre pad van waar hy gekom het, ne, hy het gekom met die Shadows as sy band, en hy het vir hulle gespeel ook vir een rikkie, en hier sit hy nou met die uh, Royal Philharmonic Orchestra, en hy is Sir, die cascades, ons luister na The Rhythm of the Rhyne, uh, ja, uh, uh, alhoewel nie, het het uh, onlangs gereen, so, eh, uh, waar hy so, hy reend het, Rhythm of the rain. is cascades geweest wat die rhythm of the falling rain vir ons gebring het. Pat Boone hy leen nou hier op die draaitafel en hy gaan vir ons sing ook een groot treffer vir hom gewees in 1957 so ver terug, ne? Bernadine Oh, oh, oh, Bernadine Oh, oh, Bernadine Oh, oh, oh, oh Bernadine I can tell by the dimple on your chin You're in beautiful shape for the shape you're in I'm in shape for Bernadine Bernadine Oh, Bernadine When you wander into my dreams at night Your remarkable form is a pure delight I go, go, go for Bernadine Bernadine, Bernadine You're a little bit like every girl I've ever seen Oh! Your separate parts are not unknown, but the way you assemble them's all your own, all yours and mine, dear Bernadine. Yours and mine, Oh, Bernadine. Bernadine. Bernadine. Oh, oh, oh, Bernadine. Throw some stuff in a bag and leave us go, where the natives ain't heard such a word as no. and can love my Bernadine. Bernadine! Oh, Bernadine. Bernadine. Oh, oh, oh, Bernadine. Bernadine! Say you'll wait for me out by the rocket base and we'll both blast off into outer space at oh, oh, As hy, Bernadine van Pat Boon, jylle sal achterkom ek, ek snij so bykie, want ek het omtrend nog 4, 5 liekies, wat ek wil in prop, voordat 6 hier is, en 6 hier begin, Rudolf, met sy, um, opspoedprogram, so, kom ons luister nou na, Janny Duplessis, hy is die ouda van Maudemoli, uh, by die uh, jachtkamp, en, hy is ons, een mere om, omroeper, en, uh, ja, hy is self a country sanger, so, hier uh, sing hy vir ons, you ask me to, ja nie, duplessie, me. Toe. En uh, ja, ek, uh, het op die draaitafel nou is Nina en Frederik Nou ek het net nou gespeel vir Kobus en Hanley Nou hierdie twee laat my so baie dink aan Kobus en Hanley Of Kobus en Hanley laat my so baie dink aan hierdie Nina en Frederik En dit is Listen to the Ocean En dit is nog een plaat wat ek in die 50 1958, om precies te wees wat ek baie baie uh, lief voor was, ek het om ook baie keer geluister, oor en oor en oor Nina en Frederik Listen to the Ocean en ek denk, uh, eindelijk Kobus Naanlie, sing om in Afrikaans luister na die uh, branders, dis hy hier kom hy ¶ And far from land ¶ Where Three evening breezes, breezes caress the shore ¶ Like a, a gentle comforting hand ¶ Fragrant blossoms honeybees ¶ Careless laughter upon the breeze ¶ Our lovers fade into pools of deep purple shadows Among the trees Listen to the ocean Echoes of a million seashells Forever it's in motion Moving to a rhythmic and unwritten music Let's play it eternally sky And two white birds Hanging like foam To the crest of a wave rolling by The silence of noon The camera of night The heat of the day When the fish won't bite These are the things That remind me of The day you sailed out of sight Listen to the Ocean, sê Nina en Frederik, en ja, op die draaitafel, Somewhere between your heart and mine, 1975, door die Tumbleweeds. Uh, ja, ek kon nie onthou wie die groep is nie. Ek moes dit gaan opsoek, wie hulle is, maar dit is die Tumbleweeds. En ek kan nie denk dat hulle veel ander treffers gehad het nie. Kom ons luister, Somewhere between 1975.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 a dog to smile and I'm left in the middle nie, die Tummelweeds beslus het hulle net die uh, wel, dit is nie as hulle treffer nie uh, is dit die enigsteen wat hulle seker op die mark gehad het uh, 1975 Cliff Richard, die rede hoek om hy nooit getrouw het nie, jyp want hy het hierdie leekie gesing toe hy nog jonk was, dit was een van sy eerste groot treffers My father said, son, I have something to say And what he told me I'll never forget until my dying day He said, son, you are a bachelor boy and that's the way to stay Son, you be your bachelor boy until your dying day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 Then I'll get married, have a wife and a child, and they'll be my turtle dove. But I do then, I'll be your bachelor boy, and that's the way I'll stay. Happy to be your bachelor boy, until my dying day. Hy gaan een bachelor blij, en hy is nog steeds, uh, Ja, ek het al voorheen gesê dat hy en Olivier Newton-John het op een stadium so uh, ietsie in die gang gehad, maar dit het toe nooit ontwikkel nie. Ek denk hulle so mooi kapot of my ook het. Ok, uh, ek gaan liewes nou maar afsluit, dat ek nie in die ander mense se tijd ingaan nie, en dit is, uh, kom ons maak om so my Afrikaanse ene. Uh, ek sien nie soos nog Trini Lopez met Lemon Tree, en dan so ander Duitse ene, maar ons kies Leon Beekus, met die Afrikaanse Bobbejane nou, ja, dit is ook eindelike, een snaakse ene so ek sê vir julle baie dank julle, julle geluister het, wees seker om morgen ochend in te skakel vir die stilte uh, uh, die ochendstilte uh, en dan sien ek julle zondagochtend ook weer met ochendstilte, en zondag Uh, 10 uur met die preek en 3 uur met my ander muziekprogram Sondag Uitspan, net na dit die bybelstudie. Lekker na week vir julle verder en Leon Beekes speel ons uit met Bobbejaan. Natuurlijk vir julle uh, van Bobbejaan. Ek rijd nou die dag uh, uit die kaap uit, ry ek woester toe en hier in de Toyskloof tunnel, so die lekker lang tunnel wat ons hier in die kaap het Uh, het, het was soke telefoonhokkies, en die noem het SOS-hokkies uh, Toen sien ik een wonderlijke ding daar, staan een groot bobejaan binnen in die telefoonhokkie <lacht> En toen sitte ik nou aan het wonder of hij bel <lacht> En ik het toe een liedje geskryf Maar ik het om nog niet baie gesing, dus jullie zijn eigenlijk eerste de eerste mensen dat hem hoort. En hij gaan zo. Daar zo over jaren in de toetsloof tunnel en hij praat op die SOS. Hij staan niet len na die kruurvolten, nee, vind ze toe gaan het moet die res. Heet het met een tannie en die hele klomp broers daar bo in die oorstraans en die neef van in die geënske waar die mensen jou moet pisangst betaal <lacht> maar voor een ouwewejaan is het die dier op die trein nou praat die maar liever op die SOS-lijn die mens is op die borrel oor die aap in die tol en die drink nog boon op wijn <lacht> En soos die groot oude lorries van die kelder Die in die berg z'n buur Slimme Bobbejaan achter op die bak Dan gaan hy die wenen door Wel hy hoof van de blank, de blankie Of een cabernet sauvignon Maar die rooi kan jou kwes Als ik die houd jou pis En eten ze Bobbejaan go En hy praat, en hy praat Hoor die dinge wat maar hardseer maak Hoor die AWB, die ANC Die diere by die DBV En hy lag ha ah, ah. ha ha, en hy lach, ha ah, ah. ha ha En by en er sy sy ding vol snert Want hy lyk soos een nar, hy ry in een kar Hy is net een bobbejaan, sonder een ster Nou is daar groot consternasie in de Tooisboogtunnel Nou, Bobbe Jaan blee net praat. Die mensen vat kiekies en hulle skarrel biekie biekies as o Bobbe Jaan z'n keel schoonmaak. Toes <lacht> kreeg daar een you know, o, drie minuten om. En o nou, Bobbe Jaan keek zo erg. Hy maak toe klaar op die lijn en hy drinkt z'n wijn. En hy of terug naar die berg. <lacht> en hy praat en hy praat oor die dinge wat om hartzeer maak oor die HWB die HNC die dieren bij die DBV en hy lach en hy lach het mees is het ding vol smert. want hy lijk soos een nar en hy rij in de kar hy is net een bobejaan zonder een ster en hy, en hy lach en hy lach maar die mees het een lekkere sip die winger sap Why did he fight it up? Hey, lad, water, Bobbe, Jan, Ben.